Не плач, ти ж княжич, муж, воїн, а мужеві не личить плакати. Боревой уткнувся старшому другові обличчям груди, зрудав ще дужче, потім перегодя затих, і довго так сидів зігрітий теплими руками кия, прислухаючись, як гучно і розмірено, стукає у нього серце. О півночі зійшов місяць, осяє усе довкола. З росі повіяло нічною прохолодою, дихнуло вологим туманом і запахом водоростей. Але ніхто з родовичів не рушив додому, всі ждали сходу сонця. Коли за лісом зарожевів край неба і на тисячі ладів заспівали затьохкали пташки, волх визвелів подати корчагу. Великий череп'яний глечик. З ним попростував до попелища, де уже згасла остання іскра. Обережно ступив у нього, взяв череп князя Добромира. Білий, перепалений. Він захрускотів, зашурхотів і розпався в його руках на дрібні скалки. Волхв висипав їх у корчав, потім простягнув руку по череп княгині. Так він визбирав усі кістки небіщиків, наповнив ними посудину майже повінця і, підкликавши до себе хорива ясена, звелів нести до кладовища. Хлопці повернули на лівий берег росі, Мовчазні родовичі рушили за ними слідом. Кладовище було розташоване на похилому горбі між двома ярами. Тут уже темніла, свіжа, неглибока яма. Біля неї сиділо кілька дідів із дерев'яними заступами. Волх забрав від хлопців корчаву, опустив у яму, потім кинув на неї жменю землі за ним підійшов тур, зробив те ж саме. А тоді у мовчанні рушив увесь рід. Чоловіки, жінки, старі і молоді. Кожен нахилявся, кидав пригорщу глини, промовляв. Хай буде вам, князю і княгине легкою наша полянська земля. Коли перейшли всі, чоловіки взялися за лопати і над могилою незабаром Виріс свіжий, округлий горб. Перед грозою До півночі загін чорного вепра, Наздогнавши крека, швидко мчав на схід Ледь помітною доріжкою, Що звивалася по горбистому поросю. Позаду залишилися лісові хащі, Звідки долітали тривожні крики нічних птахів, Невеликі селища у глибоких балках, вузькі ниви побіля них, засіяні достигаючим житом. Урешті всі стомилися, і коні, і люди, зморював сон. Тоді княжич вибрав затишну місцину на узліссі і наказав стриножити коней. Багаття не розкладали, було тепло. З безхмарного неба світив сріблястий місяць. Зі степу дихав легкий, настояний на запахові полинуче й ромашки вітерець. І стомлені вої, попадавши на траву, миттю поринули у глибокий молодечий сон. Не спало двоє – чорний вепр та крек. Переконавшись, що всі міцно сплять, а коні мирно хрупують соковиту пашу, Чорний вепр подав знак Гуннові, і вони, відійшовши вбік, прилягли у тіні під кострубатим стовбуром старої груші. Ну, розповідай. Кагана Ернака бачив? спитав тихо, княжич. Бачив, відповів крек. І усе зробив так, як ти наказував. Талісман передав про твою матір і про тебе розповів. Ну і що?»